está começando 94 notícias meio dia em ponto a Petrobras elevou o preço médio de venda do querosene de aviação em cerca de 55 por cento para as distribuidoras em abril segundo informações da agência Reuters os, os ajustes do querosene da Petrobras ocorrem todo o começo de mês conforme previsto em, em contratos a Petrobras confirma o reajuste e também solicita posicionamento da Agência Nacional do Petróleo gás natural e biocombustíveis. Até a última atualização desta reportagem, não havia recebido resposta com relação a este pedido. Nesta semana, o grupo Abra Holding, que controla a companhia aérea Gol, também informou que a Petrobras elevaria os preços do querosene de aviação em 55%. Segundo a empresa, o reajuste ocorre em meio à alta do petróleo no mercado internacional, impulsionado pela guerra envolvendo Estados Unidos e Israel contra o Irã o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que as forças armadas dos Estados Unidos devem deixar o Irã muito rapidamente. A declaração foi feita em entrevista telefônica à agência Reuters. Questionado pela agência sobre quando isso ocorreria, o republicano não informou uma data para deixar o país do Oriente Médio. Mas afirmou que os Estados Unidos poderiam retornar para ataques pontuais se necessário. A entrevista foi realizada horas antes do pronunciamento que o republicano vai fazer a nação na noite de hoje. Segundo a agência, Trump deve abordar seu descontentamento com a OTAN pelo que considera a falta de apoio da aliança aos objetivos dos Estados Unidos no Irã. Ainda na conversa, o republicano afirmou que há chance de um acordo com o novo regime iraniano. Agora meio-dia e dois minutos. Boa tarde. Hoje é quarta-feira primeiro de abril de 2026. E e Eu sou Ronaldo Carvalho e este é o 94 notícias. 94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 19807 1398 e descubra tudo que podemos criar para você faz couros a sua marca em boas mãos quer finalmente plantar para colher visite o império das plantas variedade de espécies de plantas para todos os ambientes da sua casa e empresa com entregas em bauru e região faça uma visita a nossa loja no seesp bauru e leve mais verde para a sua vida império das plantas soluções para uma vida mais verde 94 e notícias Agora meio-dia e cinco minutos de volta com 94 Notícias. Pela segunda vez desde a publicação do edital, a prefeitura suspendeu a sessão de abertura da concorrência para a contratação de empresa que vai ficar responsável pela prestação do serviço de transporte coletivo de passageiros. O contrato com a empresa Grande Bauru é de 2014 e em maio do ano passado foi assinado novo aditivo válido por 360 dias. Emerson Luiz tem os detalhes. O edital foi publicado em dezembro do ano passado e a expectativa do município era de receber as propostas ainda na primeira quinzena de fevereiro e nesta segunda publicação a sessão estava agendada para 17 de abril. Nas duas suspensões, o setor responsável pela licitação não informou quais os questionamentos apresentados que levaram à paralisação temporária da concorrência pública. Atualmente, o sistema de transporte coletivo em Bauru é dividido em dois lotes, em 61 linhas. O lote com a licitação suspensa é o maior deles sendo responsável por 68% da frota operante na cidade. No caso dos 192 veículos circulando pelas ruas e avenidas de Bauru, 131 estão sendo licitados neste momento, além de três das quatro vans adaptadas. No edital inicialmente publicado pela Prefeitura, o vencedor da licitação será o que ofertar menor valor de tarifa de remuneração. Emerson Luiz, Jornalismo 94 e Desde quinze de maio do ano passado, a tarifa do transporte coletivo em Bauru custa seis reais e setenta e centavos. Desse total, o usuário do sistema paga o valor de cinco reais e setenta e centavos e a Prefeitura de Bauru complementa a tarifa, subsidiando um real. A integração no sistema é gratuita e estudantes possuem desconto de cinquenta por cento no valor, conforme legislação. Agora meio-dia e sete minutos, faltando poucos dias para a Páscoa. Um levantamento recente do Procon chama a atenção e aponta grande variação de preços nos itens da celebração aqui em Bauru. A pesquisa mostra que alguns produtos apresentam diferenças que passam de 125% entre um estabelecimento e outro. A Silvia Mondejar, coordenadora do Núcleo Regional do Procon Bauru, deu mais informações sobre quais produtos foram analisados neste levantamento e o que o consumidor deve fazer para não ter surpresas nestes últimos dias antes da comemoração da Páscoa. A comparação de preços envolveu produtos como azeites, bolos de páscoa, bombons, legumes, azeitonas, ovos de páscoa, pescados congelados e in natura e tabletes de chocolate. O objetivo do PROCON é oferecer uma referência ao consumidor através dos preços médios obtidos. Ao todo, as equipes da Fundação estadual coletaram preços em 80 comércios de 12 municípios em todo o estado de São Paulo. O PROCON orienta que o consumidor compare os preços praticados por diferentes estabelecimentos e também considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. É preciso avaliar a quem se destinará esse chocolate, afinal idade, gosto, restrições alimentares, entre outras, são questões que não podem ser deixadas de lado no momento da compra. Algumas informações são obrigatórias na embalagem e devem ser observadas com atenção do consumidor, como prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Nos ovos que contém brinquedos, para as crianças, a embalagem deve informar faixa etária, quem se destina, identificação do fabricante, importador, instruções de uso e montagem e eventuais riscos que esse brinquedo possa apresentar às crianças. O selo de segurança do Inmetro também é obrigatório, que indica que o produto foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas. Música Ao todas as equipes do Procon coletaram preços em 80 comércios de 12 municípios incluindo a capital. A capital sendo eles Araçatuba, Bauru, Campinas, Jundiaí, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente e Sorocaba. Mais informações pelo site procon.sp.gov.br. Agora meio-dia e dez minutos e ainda falando sobre a Páscoa, qual será a expectativa dos comerciantes para essa data tão importante? O repórter Guilherme Lima tem as informações. A proximidade da Páscoa deve aquecer o comércio e aumentar o fluxo de consumidores em todo o país considerada uma das principais datas do primeiro semestre a celebração reforça o consumo ligado a presentes e momentos em família animando lojistas e supermercadistas de acordo com a Associação Brasileira da indústria de chocolates no ano passado a produção nacional chegou a cerca de 806 mil toneladas de chocolate e 45 milhões de ovos de Páscoa. para este ano a expectativa é de crescimento nas vendas impulsionada pela intenção de compra dos consumidores e pela maior variedade de produtos disponíveis no mercado nos shoppings, a aposta também é de movimento intenso nos próximos dias, especialmente pelas lojas de chocolates. Segundo o superintendente do Boulevard Shopping, Ricardo Soares, a expectativa é positiva com aumento no fluxo de clientes e nas vendas durante o período. Estamos muito otimistas com a data e a expectativa é de um aumento no movimento e também de um desempenho positivo nas vendas das lojas, acompanhando o interesse dos consumidores e a tradição que a Páscoa representa para o varejo. Já estamos percebendo também um aumento no fluxo de visitantes na procura pelos produtos típicos da data. E o shopping conta também com mix completo de produtos nas lojas como chocolates, tabletes, bombons e colombas atendendo todos os gostos e orçamentos claro. Além dos chocolates o consumo de pescados também ganha força durante a quaresma. Segundo a Associação Brasileira de Fomento ao Pescado, o aumento médio no consumo de peixes no país é cerca de vinte por cento nesse período, podendo chegar a picos de até 300 por cento na Semana Santa. Nos supermercados a expectativa também é alta nas vendas. De acordo com o economista chefe da Associação Paulista de Supermercados, o Felipe Queiroz, o setor já percebe o impacto positivo da data no comportamento do consumidor. A Associação Paulista de Supermercados, projetos o projeto é que nesse ano de 2026, as vendas de páscoa apresentarão uma alta na casa de 2,7%. Essa alta está apoiada por um lado no consumo das famílias, porque nós temos um mercado de trabalho aquecido, menor taxa de desemprego da série histórica e, além disso, maior volume de pessoas empregadas. Ainda segundo o setor, além dos pescados e chocolates, castanhas e amendoins, também devem registrar um aumento na procura, consolidando a Páscoa como uma das datas mais importantes para o varejo no início do ano. Guilherme Lima, Jornalismo 94 e Para quem ainda não fez suas compras de Páscoa, é sempre bom ficar atento aos horários de funcionamento dos estabelecimentos em decorrência do feriado de sexta-feira santa. Agora meio-dia e 13 minutos, hora de uma rápida pausa no 94 Notícias. Voltamos já.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 construindo sonhos com você.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 sua marca na melhor hajjuji baurui e região. Tá no C conosco. 94 notícias. Agora meio-dia e 15 minutos de volta com 94 notícias. Tempo instável no estado de São Paulo com céu parcialmente nublado a nublado e com previsão de chuvas isoladas e trovoadas também isoladas ocasionalmente fortes em algumas regiões paulistas, principalmente entre a tarde e a noite devido à presença de um centro de baixa pressão na altura do litoral sudeste as temperaturas continuam amenas agora no centro esportivo Sica, da Avenida Getúlio Vargas a temperatura é de 27 graus a umidade relativa do ar está em 61 por cento e o nível da lagoa de captação do Rio Batalha está em 3,s e 49 Lembrando que o ideal é 3 metros e20 agora meio-dia e 16 94 esporte FM E quem atualiza as informações dos esportes é Emerson Luiz? O Bauru Basquete entra em quadra na noite desta quarta-feira para enfrentar o Mogi das Cruzes em jogo agendado para o ginásio Hugo Ramos às oito da noite. Embalado por duas vitórias consecutivas sobre Unifacisa e Pato Basquete, o Bauru aparece na sétima colocação com campanha de 21 vitórias e 13 derrotas. No último amistoso antes da convocação final para a Copa do Mundo a seleção brasileira venceu a Croácia por 3 a 1 em jogo realizado em Orlando nos Estados Unidos. Time brasileiro foi empurrado pela torcida que compareceu em grande número para prestigiar a seleção que abriu o placar com Danilo sofreu o gol de empate mas conseguiu a vitória no segundo tempo com gols de Igor Tiago e Martinelli. Definidos os últimos classificados para a Copa do Mundo e a Itália mais uma vez fica de fora da competição. A Suécia se garantiu, venceu a Polônia por 3 a 2. A Turquia derrotou o Kosovo por 1 um a 0, enquanto a República Tcheca garantiu a sua vaga nos pênaltis ao vencer a Dinamarca por 3 a 1, um, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Nas eliminatórias mundiais, o Congo derrotou a Jamaica na prorrogação por 1 um a 0 e também está classificado. E a última vaga ficou com a seleção iraquiana que derrotou a Bolívia por 2 a 1, um já na madrugada desta quarta-feira e conquistou a sua classificação para a Copa do Mundo. Hoje a bola rola pelo Campeonato Brasileiro. Às 7:30 e da noite, o Internacional pega o São Paulo, o Botafogo encara o Mirassol. Às 8 horas teremos Cruzeiro e Vitória, Bahia e Atlético Paranaense às 8:30, e o Coritiba pega o Vasco da Gama, enquanto às 9:30 e da noite, o Fluminense joga contra o Corinthians. Falei de esportes, Emerson Luiz, Jornalismo 94. Obrigado, Emerson. Agora meio-dia e 19. Mercado financeiro. Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,09% com 187.621 pontos. Dólar operando em queda, 0,32% par dólar comercial, vendido a R$ 5,16. E 0,42% para o dólar turismo, vendido a cinco reais e trinta centavos. Alta de 0,11% para o euro, comercializado a cinco reais e noventa e centavos. E alta de 0,19% para a criptomoeda Bitcoin, sendo vendida a trezentos e e Agora meio-dia e dezenove minutos, mais de um mês após o início do conflito no Oriente Médio envolvendo o Irã, Estados Unidos e Israel, os efeitos já começam a pesar no bolso e no dia-a-dia -dia dos brasileiros. O governo monitora o cenário diante do risco de novos aumentos nos preços, principalmente dos combustíveis, impactos no abastecimento interno e quem explica melhor isso é o economista Luiz Gustavo Baricelo. Os impactos dessa crise que a gente tá tendo no Oriente Médio envolvendo os Estados Unidos e Israel, e várias nações ali do, do Oriente Médio, serão sentidas no agronegócio e na mesa do brasileiro, porque com o petróleo mais caro, isso encarece o diesel e a gasolina. Encarecendo o diesel e a gasolina, o custo do transporte no Brasil fica mais caro. E boa parte dos produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, alface, tomate, cebola, arroz, feijão, eles estão dentro de uma distribuição que na economia do agronegócio a gente chama de cadeias curtas de distribuição. Ou seja, são produtos que, que devem ser levados rapidamente até o supermercado, até a feira, até o, o local de comercialização. Então, essa distribuição ela é feita majoritariamente por caminhões e caminhonetes. Então, aumentando o custo do diesel e aumentando o custo da gasolina, que são derivados do petróleo, isso vai afetar o custo de distribuição e, consequentemente, o comerciante final, né o atacadista, o supermercado... Até mesmo a pessoa que vai à feira expor o seu produto vai ter que repassar uma parte desse custo para o preço da mercadoria, principalmente essas mercadorias de distribuição curta, arroz, feijão, as saladas, né alface, tomate, chuchu e ovos. Então, essa é a grande preocupação que tem gerado e também porque outro custo que tá aumentando é o custo de produção no campo boa parte do que a gente consome de fertilizantes é, depende de fertilizantes importados que vem aí da, da Rússia da Ucrânia e de alguns países do Oriente Médio então com essa guerra também tá mais difícil transportar esses esses nutrientes aqui para o campo brasileiro tá mais difícil o processo de importação tá mais moroso tá mais caro isso impacta também preço e no campo, a alta do diesel encarece o transporte da safra e pressiona o custo dos alimentos, enquanto a redução na oferta de fertilizantes eleva os gastos de produção e pode afetar a produtividade. Agora meio-dia e 22 minutos, hora de mais uma rápida pausa no 94 Notícias, voltamos já.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 Grandes ofertas confiança, vem pra economia. Ovos brancos com 20 unidades no clube, onze e setenta e cinco. Azeite extra virgem galo, vidro 500 ML, vinte e quatro Peixes árvores salgado seco, tipo bacalhau, quilo no clube, setenta e nove e Batata inglesa, quilo no clube, dois e noventa e quilo, três e oitenta e se você quer ter ainda mais vantagens, cadastre-se no clube cliente confiança e aproveite. Música 94 tá comigo nas ruas. Ele está com a gente há mais de 38 anos. Rápido e seguro, menino e nós acreditamos. Pode confiar, é muito bom, eu sempre digo. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Auditoria, contabilidade, escrita fiscal. Chame o Demartino. Abertura de empresa, planejamento tributário, imposto de renda, assessoria. Chame o Demartino. Contabilidade sem complicação. Ele é um escritório, mas pode chamar de amigo. Demartino ponto com ponto Três, dois, dois, sete, quarenta e um, e notícias Agora meio-dia 24 e e minutos De volta com noventa e notícias Quase três meses após a sanção da lei que cria a figura do devedor Contumaz, o governo regulamentou a medida. Voltada a empresas que deixam de pagar tributos de forma recorrente e intencional, a norma foi publicada na última semana por meio de portaria conjunta da Receita Federal e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O advogado Marcelo Febraio, especialista em execuções fiscais, ressalta que a regulamentação dessa lei foi um avanço importante no combate à sonegação. Para que uma empresa seja enquadrada nessa categoria, três requisitos precisam estar presentes ao mesmo tempo. Primeiro, a dívida com a União deve ser de no mínimo 15 milhões de reais e superar cem por cento do patrimônio declarado da empresa. Segundo, a inadimplência precisa ser recorrente, ou seja, em pelo menos quatro períodos consecutivos ou seis alternados dentro de 12 meses. Terceiro, não pode haver motivo objetivo que explique o não pagamento. Quem está em dificuldade financeira real com dívidas em discussão judicial ou parcelamento em dia, fica fora dessa classificação. Só quando esses três requisitos estão presentes é que a empresa é classificada como devedora contumaz, o que acontece após uma notificação formal. Por isso, é necessário estar atento ao prazo de 30 dias para pagar, negociar ou apresentar defesa e o prazo de 10 dias para recorrer em caso de negativa, pois as penalidades são severas, perda de benefícios fiscais, proibição de participar de licitações, impedimento de contratar com o poder público e até veto a recuperação judicial. Essa lei é um avanço importante no combate à concorrência desleal e a sonegação estruturada. O tema ganhou destaque após operações como a carbono oculto da Polícia Federal, que investigou esquemas de sonegação estruturada e uso da inadimplência como modelo de negócio. Agora meio-dia e 26 minutos, os preços dos medicamentos vendidos no Brasil podem sofrer reajuste de até cento a partir de hoje, segundo resolução publicada pelo governo federal no Diário Oficial da União. O aumento foi autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, órgão responsável por definir os limites de preços no país. Apesar de ser um reajuste anual, o farmacêutico Leonardo Cantazzini ressalta que o impacto no orçamento é grande, principalmente para quem precisa fazer uso contínuo de algum medicamento. É um reajuste que acontece todo ano, né? E isso impacta diretamente aí no bolso dos consumidores, principalmente de aposentados que precisam tomar medicamentos de uso contínuo, então todo mês tem que ir na farmácia comprar os medicamentos. Já certo que o governo ele fornece alguns medicamentos pelo programa Farmácia Popular, mas não são todos. Um exemplo é um medicamento para diabetes, né, o Forxiga, o governo só disponibiliza ele gratuitamente para quem tem mais de 65 anos. Então, quem não está nessa faixa etária precisa comprar o um medicamento, então isso acaba impactando muito aí, porque os pacientes não tem alternativa, né? Tem que tomar o um medicamento e todo mês precisa comprar. Mesmo com a autorização, os preços dos medicamentos não sobem automaticamente. Cabe às farmacêuticas decidir se vão aplicar o aumento e em que percentual, desde que respeitem o limite estabelecido pela CIMED.